الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والمعتزلة أنكروا إرادة, إرادة الله تعالى للشرور والقبايح حتى قالوا أنه أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته زعما منهما أن إرادة القبيح قبيحتنا <تصفيق> غرض د شارح رحمت الله ليله تعلق د دې شرحه نه د ری غرض دي اول غرض د شارح هغه ذکر کوي یو بلعقیده معتزله بیا رد کوي په دغ دغه عقیدې د معتزله باندې دوی هم ذکر کوي بیا یو بل عقیده د معتزله لپاره بیرت کول نو رد کوي په دغه عقیدې د معتزله باندې دریم اشاره کوي دله ایلو د فریق نو لره نواصل دا دا د یا چې د مع ته جللو وو یوه بلهناکاره ق د دا ده چې دودي الله تا اراده او هغه نه ده لکه پرونماتېرح لالی تعامیم زیکر کړی ی په الله تالا کې وم نه ده راغلی ایراده دی الله تعالی افعال الخير تراغلي دي بندگان او متعلقه خو ليكنه دي, دي افعال دي شر دي پاره دي الله اراده نه دراغلي ولي و دي وجناته كچرتا الله تعالى اراده افعليق بحوته انو بياب لازم سي نسبت دي قبح الله تعالى لره لازم بو سي نسبت دي شر الله تعالى لره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نو دوی ای چې کلا یو کافر کوفر کوي د تم الله تعالی اراده دی دی کفر نه و او دا رنګ فاسق لار الله تعالی اراده دی د فسق نه و د دې لپاره مې اراده الله رب العزته هغه د ایمان او د توعت کړي و دوی سیان او د کوفر نه و کړي نو دی را نو دوی راغې په دې عقیده باندې رد نووی ویلې چنا اصل خبره دا دا الله تعالی فاعل مختار ده او فاعل مختار چې کوم شی پیدا کړي اغا په خپل اراده باندې پیدا کوي بغیر د اراده د الله تعالی نه نو سي پیدا کېدل ولي کومه کسل به وکونو بیا لازمیږي جبر په حق د باري تعالی کې تعالی الله ان ذلک اولون کبیره نو سیکا الله تعالی خالق لپار دغه ټول افعال ده نو دی فاعل مختار ده او فاعل مختار چې یو شی دی وجود تراولی پیدا کوي نو هغه په اراده سره پیدا کوي معلومه ده دا چې دی الله رب العزه اراده د ټول شیا نو ترا غل ده خود اراده دی وجنا نسبته دی قبحه د تنسبت دی کېدلې دی خلق دی وجنا د تنسبت دی قبحه نسبته کېدلې ذکا قباح تراغله اذا اغا پدې کې صدقه به کېده د کفر چي سو کې سب کوي د معسياتو چي سو کې سب کوي نسبت د قبح ترازي هغه کاسب ترازي هغه کې سب ته متوجه د اراده او خلق ته نه د متوجه نو الله تعالی په خپل اراده سره د خلک کل کړایدا پیدا کړي دي نو د اراده دی وجنا الله رب العزه د افعال قبيح نسبته کېږي د خلق دی وجنه الله رب العزت ته د دی, دی نسبت نكيږي بلکې دغه نسبت هغه به د کې سب د وجنه کې د لیسی کسب د دې لپاره کونکي خو د دې کو فر او ګناه د لپاره بنده ده نو نسبت د قبح هغه بنده بندته کې د لیسی الله تنسی کېدلې نو دی وجنه د دوی قول مردود او باطل قول ده دا. نو دایې ته د دې پتاید کې یو حکایت نقل کئ چه دی دوی دا عاقیده مردو دا عاقیده دا. کچر تا دی دوی عاقیده سی نو بیا به مجوسی دی مجوسیانو دوی نه ملزم کوله. حالان که یو مجوسی آغا د دی, دی معتزیل و مصر ملزم کڑه لا جواب کڑه لکه عمر ابن عبید چه دا دی معتزیل و مصر دا. نو آغا یای چه ما الزمانی احدونه مثل ما الزمانی مجوسیونه دنیا کې مده څه چېرته نوم لا جواب سوې د لکه یو رت یو مجوسي لا جواب کړم واقعا کی دی دا واسه لمر یو مجوسي کیشته کې ملګری سو ماورت ویلې ملاس اسلم ایمان ولین راوړی مسلمان څه نو هغه ته ویلې چې الله تعالی د ماده اسلام اراده نه کړي نو چې کله د ماده اسلام اراده وکي اسلم ته بیا بځه اسلام راوړم نوې ما مجوسی ته ویلې چې الله تعالی خو د تا د دی اسلام اراده کړې ده خو لیکن شیطانان هغه تا نه پریګدي دی. شیطانان دین نه پریګدي د اسلام او دین لره نوی مامه ما ماته مو ته وځي چې خا د اراده راغلې دي الله تعالی د ما د اسلام اراده کړې ده او شیطان د ما د کفر اراده کړې ده خو چې ته چې ما شیطان نه پریګدي نو بیا خو په دغه ارادو کې یو مرید اراده کوونکې الله تعالی یو مرید اراده کوونکې شیطان سره نو چې شیطان ما نه پرېګدی خو ما نه چې دا شیطان په الله تعالی باندې په دې اراده کې غالب ده یغه اراده کړې ده خو دا اراده سرته نسیره سولې شیطان اراده کړې ده دیمه د منع هغه سرته سولې ده نو بیا خدغه شیطان په الله تعالی باندې غالب ده نو دی په دې وخت کې خوفه انا اكون مع شريك الاغلب بیاخذ دي هغه غالب او قوي شریک سره ملګری هم دی شیطان سره نو دي خدای ملګرتیا بیا زله دی و جنم نسن کولای نو عمرو بن عبيد ايته دي مان الاركه سو چې و زصورت ويامه قوله کې دي دوی عقيده غلطه و ته چېرته دسې وایي چې د لهجمې د اهل سنت نه ووي نو بیا د نه لا جواببه کېده ځک کو یغ ورته ویللی وي چې الله تالا د ماې اسلام اراده نه ده کړی نو دې پاره دا جاه زواې ورته ویللی وي چې الله تعلا د تا د اسلام اراده د تا په اختیار کړی ده تا ته تا الله تالا په دی کې اختیار در کړی خو چې ته ځای کوون د خپل اختیارې دد ووجنا دا د تا نقصان ده نو د تا د نقصان دی وجهه ته اسلام ته نه ته یاریږې که ته دغ خپل کمای لري کې نو بیا ته مسلمانې دلیشي خوچونکې د دو دهغلتهې وه د دوی اکې ده هغهغلتهاکېدهوه ل لدي ووجنا دی ملزم وګرجې ده نو یو بل حک نهقلکی ده و یو موقعندې قا عبدالجبار جبارې اغا صاحب ابن عباد ورغیت د معتزله او مشرو د دې سراد اهل سنت والجماعات یو مسر استاد ابو اسحاق اسفراین اغم موجودو صاحب ابن عباد اغمخه ایمانوی راغلیو نو دغه قاضی عبد الجبار داروست ورغین نو د اهل سنت اغم مسر لېغه سره تیار ناستو. نو چې ویلې نو د تعجب دی وې نه ویلې چې عجيبه خبره د 33 ملاقات وسو و پا ده خبرو که پا ده بنده تعریز مطلوبو پا اهل سنت بنده ارده مو نو اول شروع دي دي ده خبری ده ارده و ده تعریز نشروع کرا ورته ورتبه ویلی سبحانمال تنظه عن دا ده کلمه ده سبحان ده په وقت تعجوب که ویلی که عجیبه ده پاکوال اغا زاد ده پاره ده چې اغا پاک ده له و نو اغا خلا کیو چه مګه الله تعالی نسبت ده فحش او ده قبح نکوه او اهل سنت تاسی اغه چې تاسی چې ده قبیح او الله اراده وا او ده رنګ فحشا او تمد الله تعالی په اراده پیدا سیو بدون الله نسل سی کړي نو اراده دی الله تعالی او ورته نو تاسی نسبت اغه ده فحشا او ده قبح الله تعالی او مخه اغه چوکيو چې الله ده فارال ده فحشا او ده قبح حسابته پو فیدل نو اوبو اس حاڅه په پولیس دا دغه د مو پاکه ده باندې را نو هغه په الحال جواب ورکا ورته ویل <سؤال> سبحان من لا اجر فی ملکه الا ما شاء و ته په دې دوخ زم ډخښاله شونه عجيبه خبره ده پاکوره هغه جاري پاره ده چې دېغه په ملک نه جاري کیږي مګر هغه چې دې دخوخی دي د دې د نه بغیر څه نه کیدلی پو فیدل بغیر د ارادي دي الله تعالی نه څنوسي کېدلې نو که اراده تر سلپ کې نو بیا خو لازميږي جبره او جبر خو حق دي باری تعالی کې محال ده نو پیل حالی جواب ورکو اشاره دی ته واته دي تاسو د عقيده غلطه عقيده ده ځکه په دې قول سره چې موږ یاو الله اراده دي نو ته کړي نسبت نسبته خو به الله تعالی ناراضي ځکه نسبته چا ته کېدلې سي کاسب ته الله تعالی خو دې کاسب نه دکنه دي کوفر کسب دغه الله نه دما سياتو کې سب د الله نکي بندي کوي نو بیا نسبته کوي الله رب العزه چې پر هغه لیدام بلاقې د نقل کوي د معتزلو نو دایي چې د معتزلو بلاقې دا ده چې چرته د طرف لترفنه امر راغلي دا مستزم د اراده لره او چرته چې د الله رب العزه لجانب نه راغلي دا, دا مستلزم د ادم د اراده لره نو چې کومځای کې الله تعلااولي دي مع دا د لکه عام نو قي مشلاته نو پهې کې الله تعلا دي اراده کليدي دغه اطالو نو ارادهستا او کوم ک چې الله تعال نهه کل ده لکه ولا تقرب الزنا نو ولا تقرب فاحشه نو حاصل دا داې کومځای کې نهې کل ده نو الته اعدم د ارادي ده دویاي چې اصل خبره دا ده چې امر مشتزمم ارادي لره او نه مستلزم عدم د اراده لارده نو دیرغی پدې دی بندې مردوکه سنا دا خبره سینه ده ولی وډیر واره سړای په یوشي بندې اغه امر کین خو لیکن اراده دی غی کار نی پو پدله او دیر واره سړای دی یوشي نه منع کین او یو ځګارته ایراده کړي لکه دې لپاره د نمونه یو مثال پېښ کړي یو سره دا هغه همیشه لپاره غلام دې وین نو ټول خلک یې چې پلانکایټړي لوی ظالم ده بس دا غلام پیدا کړی دا همیشه ظلم ورسره کوي نو د یو رځ خلک راجمه کوي چې خلکو ته دا معلومه سی چې زه ظالم نه یم نو د خلکو په محذر کې دی غلام ته امر په یو شی وکم مثلا ورته وایي منډي او براوړه دا او بده د مراد ني اراده دی دی اوبودی راولدو نی. اراده دی دی امر نا اغا عیسیان مخالفت دی دی چې دا دا زو زویم زکا. چه چیر تیم تروشا دی ما خبر ندامنه لی. خوچه دی خبر کون دی مخالفت کی. نو دا امر کهی دی دی پارا. لی اظهر عیسیانهو چه دی دا نافرمانی او مخالفت. اه خلقو تخکاره سی. نو که امر مستلزم اراده لراوی. نو چې دا دې امر ورته کی پر اوړللو دی او بو باندې چې اې ته نو اوس دا امر ثورته کی دا امر مستلزم کې اراده لره وای بیا خو به دا اوبودي د مقصود وي دا به مراديمي حالان حالانکه مراد دا اوبودي کې عشیان دی غلام ده وو په دله نو امر ستا خو لیکن اراده خو نه درغلي کنه اراده خو دی بل شې دغه شی اراده خو نه ده نو معلومه سوالات امر مستلزم اراده لره نه ده او دا کله باري تعالی نه دې یو شي نه کړې وي مقصد پدې کې اګه سوی اغا حکم او مصالح وي او یا کله کله الله تعالی نه کلی وي پ یو شي باندې الله تعالی امر کلی وي پ یو شي باندې نو نو الله تعالی نه له یو شي نه کړې وي نو کته آیت دهګه نه ه چې الله تعالی کړې دای مراد دا وکنه نو مګایو چې زاد دی باندې تعالی له صدا چلا چې له عام ما يفعل اذن دا سوال څو لسی کوله چې څه دای کی چې امر دی ولی کړی دا تری مراد دا وکنه او دا نه دی ولی کړی دا پدې کې دی ادم دی اراده سٹو کنه دی خبره باندې پوښی شو نو حاصل دا دا چې د صحکمتون په بنیاټ باندې الله تعالی کله په یوشي باندې امر کوي او کله دی یوشي نه نه کوي نو امر مستلزم اراده لرنه ده نه مستلزم د ادم دی اراده لرنه ده خو جنته مو باقی د خبره دا ذکر کئ اشاره کوي دلائل ته چې اراده د الله تعالی لپاره ثابته ده او کنه افعال ق به نو د اهل سنت او جماعت را یاده چې افعال ق به حوکم د الله تعالی اراده سره بغير د اراده د الله تعالی یو نسی نمسي پیدا کېدل قرآن کریمي اي ما كان ليؤمنوا إلا أن يشاء الله فمن يريد الله أن يهديه نو يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا نلدينا معلومة سوالة تي الله تعالى دي إسلام دي فارم إرادة دا أو دارنجا الله تعالى غا دی دي ادلال او ددي دی دی کفر دیدي دی بنده دی پاارم اراده ده بغیر دي ارادي الله ت تاالانه دا نسې پیدا کېده لا په دی خبره بندې پوه شوي او دارنګه هغه یو بل ې مبارهکه کې را تعالی الله تع انکان الله یريددو ان یغوی کوم نوله دی نه معلو ممسله یا والله شله ه مجموعین لدینا معلومه سواله چې ماشیت او غواية اراده دی باري تعالی هغه د افعال د خیر دی فارمده او د رنګ غوايت او شرک دي ش سرکشي خو فعلې قبيحه ده کنه ودي افعال قبيحه دی فارمده نو معلومه سواله چې الله تعالی اراده ټول شیانو دی فار ثابت ده دوی ایتی افعال قبيحه الله تعالی چیرته مراده نه کوي قران کریم ای او مله یرید ظلم للی عباده الله تعالی بندگانو ته اغه اراده ظلم نه دا کړي په دې خبره باندې پوه شئ نو معلومه سره ظلم یو فعل قبیح ده د الله تعالی اغه د اراده نه فراغه ده او یا لکه دو یای چې قران کریم که الله تعالی وايي ولا يردى عباده الكفر الله تعالی خپل بندگانو ته په کفر باندې ناراضي کیږي کی. نو معلومه سره چیرای دی کفر نسته تر ازا نسته خو اراده يم نسته خو لیکن تاسو بده دی د دلیل نه جواب وکي چې صاحب اراده دی د ظلم سره ظلم لازم ده کنه نو وملاه یرید ظلمن په دې کې الله تعالی د ظلم سره خو هغه اراده دی ظلم لازم ده نو دلتا ال نه او د اراده دی د ظلم سره ظلم لازم ده نو دلتا الله تعالی نه په ظلم کړی ده و په دله ظلم سره اراده دي ظلم لازم ده نو په طریق دي اغه نفي دي لازم سره الله تعالی نفی دي ظلم وکړله نو مقصود بذاته دلته نفی دي ظلم ده نفی دي اراده نده و په نو دی یو جندا دي د دې مستدل نسی کېدلی و وملாஹو یرید ظلمن د دې معنی دا ده چې الله تعالی ظالم نده الله تعالی ظلم نکړي خود ظلم سره اراده دي ظلم د لازم ده نو په هغه نفي دي لازم سره نفي دي ظلمم راغله په دي طریقې باندې الله تعالی نفي دي ظلم کړی ده دلته هغه دي اراده به حاصل سره ده نه چې یا نفي دي اراده ده او یا شوب دي اراده ده مقصود اصلي په دي کې نفي دي ده تاسو پوښیږئ او دویمه ده دا دویمه ده دا سختهای چې ولې ير دوارې عباده نو موږ ایدا دلیل هم سینره زکا چه دلتا الله تعالی نفس دې رضا کړيده رضا خاصه ده اراده عامره مکه موږ وځاحت کړیو دی ارادي و معنا ده او دی رضا بلې معنا ده بلې مانا ده نو دې وجنه نفس دې رضا د مستزم نفس اراده لره نسیکه ده نو دا دلیل هم دې لپاره شينه ده نو معلومه شو چې قول دې دا باطل قول ده قول د اهل سنت والجماعه ده حق او صحیح قول ده څه خبر اوسه یوې روانې ته څه بل معلوماته دلته عقیده او درېمه اشاره وکړه د لایلې نقليه تزلوا انكرو اراده الله تعالى متتزله منكر دي لاراده دي الله تعالى لا بارد شرور حتى قالوا تردي دي لدي انه اراد من الكافر والفاسق دي ايت الله تعالى كافر وفاسق تم اغى اراده دي ايمان لا كفر هو وماسيته دي كفر ودي ماسيته نده كدي منهم زكاه دي ديا كه دادا دا القبيح قبيحتنا اراده دي قبيح لك خلق دي وإيجاده أو يا لك إيجاد قبيح لازمي كنسبة قبح الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ونحن لم ننع ذلك مغادد مناكه بلك كي مغايو تشقبها قبيح كسب دي قبيح ده او ځان متاسه کول پدې کې به باندې دی فعینده ما نه پني دی باندې اکثره ما یو کار دې راځي واقع کیږي له پالو دې بندگانونه په خلاب دی را دې الله تعالی باندې دی او هازه شنيع ده او دا ډیره ناکاره خبره او ناکاره عقیده ده فقيه حجه تراقلت دي عمرو بن عبدنان انه قال <سؤال> دي ولدي مع الزمني زنه شرمنده کړي احد نيوتن مسلما الزمني په مثال دي هغه بندي چې شرمولې او ما يوجوسي كان معيه في السفينات لما سرا په کیشته کې او فقلت لهون ما ورت ولي لما تسليما تو ولي اسلام راوړې فقاله در تو ولي ان الله تعالى لم يرد زك الله تعالى راده کړې دي اسلام دي ما چې کړې دي دي اسلام مو کې نو بیا په اسلام راوړم ما مجوسي تو ان الله یریده اسلامک چا الله تعالی اسلام اراده کړی دا ولیکن شیطانان دینور تفریګی په قال المجوسی نو مجوسی رته ویلی فانا کونانو بیا خو په دی ور کې زو د شریکه اغلب سره ما وحکیه نو دایم ملزم سره تر ور کې سو وحکیه ان نو که اهل سنت وي بیا خو دی وتولارو چې الله تعالی ټیک دا هغه د تار کفر اراده کړی دا ولیکن دا دی ته اختیار کړی ته اختیار پیټر کړی کنه نو چې ته په خپل اختیار باندې کفر کړی دا خدې تانه څنګه ده وو پیټري وحکيا ان القازيا وحکيا حكايت قلیسویدان القازي عبد الجبارت قازي عبد الجبري حمداني دخل اغا داخل سووی وصاحب ابن او بادوند اولاد سره اغا امام دي اهل سنت استاد ابو اسحاق موجودو فلم مرئه نو چې کله لیدلی او پر دی استاد وره قال انه سبحان من تنزه پاک وله اغا ده په اړه ده چې اغا پاک دل په شان فقال الوستازن وستاز ورطوه لی علال پوری پلحاله سبحان من لا اجری پاکوالی اغزاد دی پاردات نجاری که گی پا ملک دکی لاماشا والمعتزیلتو اعتقدو دی معتزیدو معتزیلو عاقیده دادا ان الامر يستلزیم الیرادتا جا امر مستلزیم ایراده لره دا نهی مستلزیم دا د دی لره لرا فجعلونو دی گرز ولی دا مراده او کفر غیر مراده او نحنو نعلم او موږ ته معلوم ده ان شی قد لا یکون مراده نہ کله یو شی مراد نوی او بیان شړی امر پکې وقد يكون مرادنا او كلام مراد وينهانه او ديام دي غنه مناقي ليحكم منو صالحين لوجدي صح حكمه ومصلحه يحيط بها علم الله تعالى تشب يغ بند علم الله او لانه لا اساله يا لدي وجنا تلا الله سؤال نسكي دل ما يفعلوا ديغا سديكي الا يرى ايادين غور ان سيد يزارده سيوبادار ومولى تشك ليراده اوكي يظهر على الحاضرين تشد اخاركي موجود خلق لراسيانه عبده مخالفه دي غلام یامرہ به شیء پیوشی امر ورتوی کی خلی مراد نوی ولا يريده منه اغی تر مراد نوی وقد یتمسکوا من الجانبین او کله استدلال کدیس لدو اڑو طرفین نہ پایان بندے و باب تاویل او دروازه تاویل مفتوح نا اغه خلاصہ ده عل الفریقین په دوو اڑو فریقین بندے وی جو مراد دمره